Проти отрути виявилися безсилі будь-які ліки. Тільки через десять років після смерти Баязида і розрухи, завданої ордами Тамерлана, було відновлено Османське царство. Старший Баязидів син Мехмед помер від перенапруги в час ловів на вепра. Молодший син Мурад довго боровся з названим братом Мустафою, врешті утвердився на престолі. І знову османська грізна сила нависла над слов'янським світом. І знов, щоб задобрити султана, кинуто йому в жертву молоде жіноче життя. Сербський деспот Георгій Бранкович послав Мурадові в жони свою доньку, племінницю Олівери, принцесу Мару. Мурад навіть не глянувши на Мару, відіслав її у брусу до гарему. Коли ж після походів проти угорського короля прибув до столиці – і поставлено перед ним мару, без нічого, тільки в прозорій перев'язці на грудях. Закохався в неї безтямно, негайно зробив її жоною. а тоді, чого не бувало ніколи між османами, зрікся престолу на користь свого тринадцятилітнього сина Мехмеда. На полі мигалич коло бруси, зібравши своїх можних, заявив їм Досі багато воював, ішов від перемоги до перемоги. Тепер хочу решту життя провести мирно, далеко від швар світу. Відмовляюся від царського престолу на користь мого сина Мехмеда. Сам відбуває у Манісу відпочити. Не було для Мурада відтоді нічого милішого на світі замару. Дивився б невідривно в її зелені очі, поклавши голову на буйні її груди. Забувши про всі клопоти, про державу, про саме життя, у мені всі розбудовував замок, оточував його садами, вибудовував водограї, ставки з прозорою водою, вшелесті листя у дзюркотінні води, в теплих вітрах з над недалекого моря, голос і сміх, і зітхання, і його любої мари, а більше нічого як у давній пісні. «Випеде б вина кольору твого рум'янцю і сп'яніте. Твої груди, як Аллахів рай, війти б туди і нарвати яблук, лягти між твоїми грудьми і заснути, а тоді віддати душу ангелу смерти. Хай прийде по неї». Однак довелося на вимогу Беїв знову стати на чолі війська, щоб перемогти хрестоносців, які йшли на імперію, після чого знову віддав престол синові Мехмеду і повернувся до Маніси, де була Мара. Помер незабаром, хоч ще був не старий, мав 47 років. Казано, що від холери, але здогади були отруєний. Сина Мареного Ахмеда Мехмед велів задушити, щоб зберегти єдність, лад і мир у державі. Саму Мару відіслав до Сербії, там не могли її прийняти ні люди, ні сам Бог Тому знову повернулася до Туреччини І вмерла непомітно Зайва і чужа для цієї чужої землі І навіки відірвана від землі рідної Навіть лелеки були щасливіші за жінок Бо хоч як їх бито, знищувано і кидано на тверду землю Хоч скільки їх сходило крові і розбивало серця у біле каміння Усе ж вони завжди перемагали проривалися крізь смерть і летіли до рідного краю, щоб дати початок новому життю. Наслухавшись розповідей про безжальних османів, хурем мимоволі ставила себе не серед тих можних слов'янок, царських та князівських доньок, а поміж лелечок із незміцнілими крилами, але з незгасною жадобою жити і змагатися. Вже й не рада була, що слідом за своїм безпутним і нещасним батьком звала себе жартома королівною. Не хотіла зрівнюватися ні з королівнами, ні з князівнами, ні з боярськими доньками, а бути лише лилечкою, малою, прудкою, невловимою, сміливо ставати на бій з османськими безжальними орлами і перемагати їх. Чи й вона, мала лелечка, зуміє перемогти османського орла, в хижі-пазурі якого їй кинуто? Колодязь